متلو سره جرود ولذینا پټه کیدا دا د الله نه ریږي کله چې وایدات واوري نو دا غونې زګزګ شي او بیا نرم شي جرودم د دې پټه کی کله چې وا اواد واوري جنت خبري واوري اوان چې کله د جهنم خبر واوري غصېږي غونې زګزګ شي او کله چې د جنان خبري واوري نو خوشاله خوشاله شي او قلوب هم د ذکرونو هم خوشاله شي د الله په ذکر د الله د ذکر په واجب باندې لا لا یلشان کتاب طرف ذالک هو د الله د ادا الله ہدایت دې نه شو کې دې د جسره چا په جو وادي چا را چل لا بل رګس نه به هغه پر څونار خودن کې بیا نرم شي د جو پروت کې کله نرمي کې د خوشاله نه مطلب دا زک شو خه اونې څه شي ورته ورته نرم کله چې جناف خبري ووري دووا خبرې د جننا خبری وا بیاې خوشحالېږي او چې د خبری واړې نو یک شي داشيمه تلی نو دواده می نې دو جا د اویدجهه بته شي نرم شي او د عذاب د واجه نه غون یک شي حالات به د لغه یو حالاتې یک شو په بر حالاتې بته نرم شو ایمانو بنو خوفی ور جا او او د ری پهز کې ایمان دی نو. ایا که څوک ځان ساجدي خپل مخ سره د بدعزونه پرې قیامت دی, دی دا مسلمان برابر دی او به ولې ظالمانت هوځي کله چې تاسو کسب کوی مطلب ځان ساجدي د سور بدعذاب نه پرې مخصمان دا مخ مخ کیږي د جهنم نه وروړي زه د کافرانو فکوب وفی فیه هم الغاون د کنا اول په جانم باندې په څول کې کافر دا مخ یا دا مطلب دی چې یو سړی ځان ساجدي د الله د عذاب نه به وجیه خیل مخصرات مخد کفر نا اره آدالله دا زم نزان سادي دغ دقا او دا, دا بل ظالم برابر دی ندی برابر وکیل علی ظالمین از او کما دلونې زواد کله کڅوړو نه ماستر شوې دې په سازلدي د لارې د لارې نه چې دوه خبرنري او څوګو د لارې شرم پر ژوند دنیا کې آزاد ده د دلوي د کېدې د پوې دلې یکنان ما بیان کړې خلکو د پاره په قرآن کې ارقص مثالونه دې په پنجو پندوګرادو قرآن عربي ژبې کې دا خوب نه د قابلیت شوالي پکې نشته پلیک دې په پنجو د ډیر خلکو یو جنو کار سره نو کار یو دی, دی. او نو باندې جوړي دا شو شو کا ځانې خړنه ما هانجی خو پنځه شپه د ټول مونتاشاج ټول چرشان باندې باندې مونتاشاج زمر اره مونتاشاج زمر ټول به د اخلاق چرشان باندې ما نه د دې متشاکیسه د متشاکیس معنا کو متشاکیس معنا مختلف عینادی زيدي مختلف یو بزه جګړه کوون کې خو شي د سړیو دی او خانان دی ورجولان فوینو شي متشاکیسون معنا متشاکیسون متشاکیسون مختلفونه يتنازعونه يتشاححونه ایوب سره بخلي کوونکي ایوب سره رضا کوونکي او ایوب سره اختلاف کوونکي دا څه غلط دي شيکیس شيکیس دا سوې پټه نه فوټه ادب چریوې لکنه دی ویلې ها نن جو یو سړی و چې یو سپینګیو سړی او چې کله نو مچینو واوري د کاندال <سؤال> دا دا تنوي و د سې چې کوم کو او شې کیس سې کیس مون بلخلا خپل ابو لازو راشېغه بلخلا مو ته چله کړه شېګانو چې د نو مورې ته وې دومله سره یې یا به شېګان سره زما خپګان وی یا نه وي خدا شي نه شین دې کنه په شې کې چا اول شین راغله کنه دا شې مې څوشې شي ولی په کوم کې چې کوم نو شهر که شنده کنه ده شهرر شهر شهنار شههپ شههوات دار توسره شهر که شهداد نوپده واجه بانده ده شهه کم عوال شنده اقلی زکمی بادیشه آقاو ایجا یار اخو شههان بیق منع دیویسته شهکیس کم داقاشان ده شهکیس که عوال شنده شدید شهداد شهر شهر شهنار شهر شههوات کلا کلا پا خیال فوازو که هم رایدی دانه جنگی پی آرزوی که چکم دنو شکر شریف شرافت پوی نو شی در شیم پا کشتا ده شکیس بداخلاقتا ہوئی یو سده ده سلامان جده جنی رو رمد دی یو سده نو کرده دنورو نجی خوش ده دی یو ده ناگه یو هم سده نو عجل ده نو برابر دیدوارا وست بادر تکی چکم دنو یو سده دا د الیاه دا جوندي دي غو مړو الیاه سره تشبيه نور کړي څومره دي دا دا جوندي لکټر صاحب مناسب اوس یو سړی دی د 50 کو پیرانو مرید دی د جام مرید دی او 50 وړه چرشان بنګياندی په نش... نو کدا الوجره دې یو پیر لرودي د بلته خفگی او کبه لورودي نو د بل خفگی بیا خو دا په کده یو ملا ل خدمت کړي نو, نو د بل ملا خفگی یو کده بل خدمت کړي او ربل ټول باجل نو د قلب بیا خیر دې سره یو شړې او ور جنن سلام رجل یو شړې خالص دیو کاسته برابر دې یو شړې سره دوی الله بندره دبل هیڅ نه نه ريغي او د بل چې نو د هر کشي هر کشي زمونږه په کم دج درا کې او زې مونږ سبق وله یو استاد زمونږه خدای دی او بفي ګوسمن دې سره نو مو وڑو کنا یو شوگن چتا ایو خزو او د بلخشان و شوگن و منجانی مون گو تو یو باز اونه مون ته پوسو کو بنده کیستی هغه بنده خداست بنده خدا یو مته کیستی هر کسي هر کسي و د چاپو ماچی و هر کسي چې هر څو طای چی پښیمان خوشامند نو دام دام موسيکم داسي الحکیم احمد خوش احمد وې چا باندې وې هرکشي ک کوم سره راغه دی چې کوم دی په چوکیلہ دا غزما وې خدای دین الیاذ بالله دې چوکیلہ چا څورا غچې ورجولن سلامن رجولین یو صرف دیو الله باندې حال استویان مسودات وړ برابر دی په مثال کې برابر الحمدللہ یا شکر دې انکه مې تونکه نتبامري محمد رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم داخل بامري نو بیا با تاسو پورې زت یم ماکه لله ته ماکه به وګړی کوی ته به وی چې الله ما توحید بیان کړه ده او مشکان به یو مئیت تے یو مئیت تے مئیت آگا چاہتاوی چے پرتباد ما یولو سرمری آم مئیت آگا چاہتاوی چے بلشیل ملوی نو پیامبر اسلام تا اللہ ویلی چے ستا آدو جو حال بیاسرے پا مر کیاو شان تارے اینکا مئیتون و اینہو مئیتون تبا مری آدو جو با نو مانو مداشوا پیغمبران هونسری اے مرکی دون کی دیم امل شو دی بو شو او نور د لوپنې درجه خو په بیا د تمبرانو چاته درجه کنا ان کمیته نو انو یوغار ظالم د دولت کنه چې دروې په د کاپران نو پاره اغه سوچ راتل <سؤال> سره چې محمد رسول <سؤال> الله <سؤال> دې اغه سوچ سره په سره چې اله قرآن دی قرآن د قرآن عالمان دی ولذي اغه سره ټول انبيادی یا اغه سوچ په سې سره چې جبرائيل له وصدق او بسړې داوی تصدیق کړي لکه ابو بکر صدیق شو محمد رسول الله شوق وصدق به عام سلمان شوق ولايك هم المتقون ده خلق دي ايه فرزقال خلق لهو مشهور پایڅه چې جوه در دربین د الله په دربا کې دا جزادت محسنونو ني قانون باندې غانو د پاج الله جل شانو پښ کې یا دلي کې جنګه مسبب بد غا م چې ډو کړي جزاوې کې د الله را مجد جو پیاسن الله دې کار نه ما په کویا غتري قزو جو کوون کیو الیس الله بکافن عبده اي کافن الله په خپل بنده په بنده د پاره بلکې دې کنه ويخلفنکایری تعالی را بلجن په غشا باندې چغې دي تا چه دنو غیر الله سره رئی پیر بابا بجه غره کی لوی زوان بجه غره کی کانکا سهب بجه غره کی نا نا نا واما یوند الله چه لغا چه اللہ پا گمراه کی نشت آگر الله خود انکی چوک نصیب کی نشت آگر پار چوک گمراه کو انکی علی صلی اللہ یا نجی اللہ پا ضرور و خواند انتقام انتقام خستلوالا نجی اللہ دیکھنا کتا پوزو کی دلیل اقلی کته پهونکی چې چا پیدا کړ آسمانونه ځمکه لا یکل نو خبره مغو بجوي چې پیدا کړې تو آیا افر ایتما ته خبره کوي چې تاسو आवाज کوي د الله نه چې دا اراده وکړي الله په توما باندې رسول ايا دا خدایم ستاسو به ځمانه دا ضرورت دری کی دری درې کی او که چه تا ایراده و که زمان دو پاره تو خوشحالی ای آشتره چه قمنون دسته سخده انداغه خوشحالی که زمانه نشتا قلوه حسبی الله بس که زمان دو الله پره بانی زنس پاره مص... پا خاص الله بانی زنس پاره زنس پارهن که بول وايو قومیز ما قومای مر ولعلامه کنا چې تاسو عاموکه په هول ترځ طریقه باندې زبام کوم زده شي کوی بشي ما چا باندې راضیه غواځوب شمه ان کې وي هندو نازل بشپړي باندې غواځوب دایما میشه ان نه ځل ما یو نه معنا زکه پتا باندې کتاب دخل کوو پاراج بل حق کې حق ظاهر شي چا جلار بیا منترق په زاند پر کوم سره چې گمراه شي کنه ته پجو باندې دی وکیل واغدار په وغداهونی متصریو وغداری حوتش کولیت بل دلیل اپلی الله الله زدیه تافل انفسه یتافل انفسه اخلی دخل کنه نفسنا کله چمریوم اولت یاغه نفس دات چې نم دی فی منام یاغه په خوب اخلی انسان کې دوځونه دی یو روح دی بزره نفس دی یو روح دی بل نفس دی نفس, نفس سره عقل او تمیز راځي راځي عقل و تمیز پس رازی پر نفس ناتی قصر رازی و روح سرا صرف سر حرکت و نفس رازی در سار اخکر لیکن دا پس دی پی دی روح سرا دی اوی نشی نخوب کی اللہ جلل شان و حوستان توری اے تشید وڑی دا نفس وړي چې دا عقل او تمیز ده عقل او تمیز کی ختم شي او سه بعد شي صرف هغه روح روح د حيات هغه ته وای هغه څنګه مننسه پادیش عبدالله ابن عباس وای په انسان کې دوا څه نه یو څه نفس ته یو روح له متولو شي اده خوب کې چې انسان شي خو کې او دا نفس لا اله نفس نه چې کله وقت واکه نه روح د حيات چې او کله چې مری دوړ ځيسته او دو کله مری سره دوړ لاړ شي روح المميزه او کیسه ماده ته څه ول دغه نور او <تصفح> یو روح المميزه او روحو حيات و... ماده یو کنه یو روح دی نفس ښ شو <تصفح> روح سره تر ما ویلي روح سره تميز سره د هي حرکت او نفس او دي نفس سره تميز او عقل پر مر کم نفسی پر خوب کم نفسی دو دوار از آخلم آوئی کنن این رسول لوک را دا چایت پارا چه فیصلات مرک شوی اگر التیصار کوم نر اړ پریدم عبد الله پریدم دې لپاره یو پوری چليږي با ان فی ذلک یک نام دی کایا ته نه فکر لري امی تغزو یاني شي داخله کوي د الله نشه په اولو کانو یا تاسو دا شي پریشان اگر کا غو مالکانه دې دی ول الله را دې ته له دې خدای ته ته چای دې باچې راست منظمه سمې لته ګلاتی یاد کړي چې د الله نوم د الله توحید په بیان کې کنه اېش معزت قلوب ولزین او متنافر کېږي زونه د خلقو چې ایمان نه وروړي پاخره باندې او اېش معزت اېش معزت تن زونه د کافرانو منقبش مشرټ کې زونه د خلقو چې هغه مت ایمان نه وروړي پاخره باندې وای ز ذکر الله جنا کله یاد کړي چې هغه څوک دې الله نه نه صاحب جو خوشاله پوې نشي بلچا الله نوم چې واخل کنا حلاله الکا خبري چې پیر بابا عليه رحمت تصېګمنو دا ونيو متصلمي او که کنا داخل ګرځي نه مدي کنا او که تو ته چې الکا خبري چې دا هر څنو یو الله کوي دا تندې شي دي دا جندري یستو يا کا دونا يستون بالذين يقرؤون عليه يترون عليه مې دا بیا حملی تزان جوڑ کی حملی تزان جوڑ کی ارچ یو اللہ گئی ارچ یو دا بابا گئی ولی دا جنڈی پیاسی ورادی دی ولی دا چکم دا باجی پیاسی شوئی اتاک گڑی دا جنڈی هم تا ادراولی دی دا چاک گڑی ایرام ازاهم یستب جن غرونا اتاک آگدی ولی قولو اے اللہ مای اللہ پوکا چا اسمان نا تا پیداوگری زمنگی تا پیداوگری عالم پغیبو تی حاضر چنوبانی تی انت تاکم انتبا پیسلوگی اللہ پوکا زمان زرخون نرسی گی بین ای بادی غستاد بندگان کو میسک پاگز گی جو اختلاف کئی اللہ پوکا چاکی نو ملوان نجلا جنہ که چیتہ تاسو باندې ظالمانی تمه چې په دمګی جامیان تور وابسلو فشان د دلی ما واغ سره نوروی لفت د اوخه ماغه به دیفیدیا ورکی دی لرامي سوی لا زابید هغه به آزاد مزان څو د پره کور د قیامت قاعده بشته د پرمن الله دوه تراب ناغه چې دی حکومت نو کول چې د ابرازی د شزاب براشی دی وګومان هم نو وا بدلو قرب بشجو د سہی اتمه که زوبت بدغه جوړیو کړو وحاکبین نازل بشجو او پایوس بشجو سرا ما که نو چې دیو به باندې استادین کله چې یو بیډی سن انتظار داران من کبریات کہ کل جبر کو منغا غلہ خوشحالی منظمات ربنا قال و انما موت تو یکن راق لشماتہ دائمہ علائم من اللله بل ف نه بغي راستا پر چې همجر کې ن سر نه پوهي ی ن دا خبره کړی سان چې مک شو داداخل نه ک کول فاساب پهصوره سو چې د جوتهسي اته کو بغه جو کی والله نا کسان چې ظلامو ظالمان جي می اولا د ستا قو نه زر د چو برهېږ جوته همسي اته قسبو بد ب اجرو کړی مح چې دا خلک بمون ج نه کمزوری کوچلله ل اوله میمو ا دا خلک خبر نه جي پوهږ انا اللہ اکنان اللہ پو یف سر رزقا فراقی رزق لرچال پا جو غلی تنگا اولا ملاکی دا اختیار کد خدای سر دے سو غریب پیدا گرد سو ملدار اینا فیضا دکا اکنان پیدی گیا تونجی اکانو پاچی ایمان لری قول تیولانو کدی خلکتا یا ایواد دی اللہ زیناس رفو ای زماغ بندگانو چیتا سجاعت اکر اکر نفسنو بندی پا معصی سر پا شرکون سر پا براعت سر پا بناون سر لا تکنا من اومیده کی گئی تا اللہ درحمتنا من اومیده کی گئی حافظ من کسیر رحمت روحی فرمائی دا آیات کریما دعوت تے طول خلق تا اللہ دعوت ورکی تو الله مخلوقات ته الله دعوت ورکي اهل جمیع و ساتمن کفرا و غيرهم الى توبه ديوالي نابا الله خبر ورکي چې ستا ټول ګناونه زبخما خوشحال پګی دادي چې توبه و باشي او رجو کې د خل ګناونونه اگر کډیر وی واګر که حدیث کی راځي و ان قال مثل زبجل بحری. اگر اقل که د دریاب زګونو پښنت هم بی الله ته توبه و وسه الله ته توبه قبل نه کړم من امید یم د الله رحمان نه یقینا الله بخون کې ټول ګناہوں لره انه یو یقینا الله ته بخون کې میربانه دي خو شرطونه پښیستان یوسه د دې وانی وروګه زینا رب طرف ته دا الله دین تر ترو ګرزه وانی بو इला रबikum यौ दोयंदावास् लिमू लह खालिस का तौहीद लरा अमिदाउर दिन मकावा खालिस दिन अल्लाह दर पारा ताबिदारी यौ अल्लाह कवा मिन कबला यातीकुम सिर्जना चिरास्तास और जाबा भी अब तासरे इंदा وته متابیدار یو کوي تاسو تابیدار یو کوي د څه شي تاسو نه هغه کولې اګام هغه چې تاسو ته نه بلی دینه علاج ته طرزمنان ته په تاسو خبر نه ایه ان ته کوله دې په ژوند نفس یا حسره یا افسوس مالره علامات علی سبنی فردت ما کو تیکړه د فی جنبل الله د الله په حکم کې د الله په جن کې د الله په تاج کې د الله په حق کې د الله په امر کې د ذکر کې د الله قرب کې ما نافرمانی کړې دا وان کو ته یقین نو ما زو په دنیا کې لمنه ساتره نمسخره کوونکی ټوکې کون کې د الله په جن بیا فائدې نو ورکوې جن شو فی طاعۃ اللہ فی عبادت اللہ فی امر اللہ فی آه, آه, دین اللہ دا ټول جن بیل دے دا الله په څن کې میچکړل ہا کمې کړي څن کې دا ما ترشو کنه دا الله په عبادت کې دا الله په دین کې دا الله په قران دا الله قران سلامات زیاتې او تکولایا ونه وای لو ان الله ک چې د الله په ما ده د حنا شکړه زبام پرې زغارونه نو هدا خدای غدي تا د قران در لګلې ونه اختیار سره جیکب نن اس په دې کی استعمال کړو د خدای په او تکولایا بو وای حنه ترنا زوبر کلي چې د نفس اعزاب وینی چې ته ماند پر د باره واپس زبام نه بلا کجا اچایا جی بلکه خبر اداشته یو کنه داغلي تا دايا تنظمات دروغ نسبته کړې په هغه باندې موږ شو دي کړه واه او په ورځ قیامت کې تر الله جنته په وینا کا چې دروغ ویلو په خوله باندې دې موږ نه بد تکوري نه دي په جهنم کې ځانن کې دنه نظر وسیدلو د متکبرینو لپاره وي نج الله خلاص دې کې الله په کا सामना لری چې بوزان نه به مفازدين په خپل مهرباني سره به مفازدين د په بري سره به مفازن د په فضایل سره د په اعمال سره بما فسبب بدوي لا مصر نبرشی جو تبد ولا همیا سنبجو غمجن دی الله پیدا کون کی هر شی لدا الله تعالی سبحانه وتقدس ده زهو خدا پیستیا کیدی خزانی داسمانونو دا کنجانی داسمانونو دا دزم کی الکسان جریو کافدان دی ده الله آیاتو داخل توانیان دی کل هوا بیا اعلان وک اپ غیر الله یا غیر الله نتعمرونی تسمات امن کوي چې زبندګي وکم اي جاهلانو ايها الجاهلون اي جاهلانو تسمات کوي چې دا سر نګوار بابا سر نګوار ها ولقد ريه يكن رايه كن شوري په تا باندې ما خلک باندې مست کړ شيری لينشرت كتاب الفرض وتقدير كشرك بك ليحبتن عملو کبرباد بشخامو هسته عملونه ته بشيد تواني حاشا وك الله کې عمر لیکن ابن عباس جان وی فضا ادب النبی و تهدید لغیرہ پیغمبر لا ادب کوي ما تایری الله پاک پیغمبر عمل چې کله بربادیږي نو عمل خدا خود خود بربادی ده پیغمبر نو دې تاوی لوری تاوی ما اینګوریت واو بل اللہ فخذ خاص دیو الله بندگی او کا ش پر خبر باندې شکر ادا کون چې خدا شکر دی چې توحید عقیده مل راه نشکړی دا را بده شکر باسا او وا قدر الله حق قدره دی پیرانو د الله جل شانو تعظیم په ذکرانه وما وا قدر الله تعظیمونه کده الله په تعظیم سره اولونه غن الله په پرا لوی غن سره ا د الله قدرونه د الله قدر دی خلقونه والأراضي جميعان قبضة دو حزمه تول دالله فى قبضة كبيرة فى قيامة اسمانونا فى تول رغم ران غختي بى اميني الله سرى سبحانه و پاكدالله فى تعالى و تعالى حجد در اغنى جوشرب جودهى ونفقه فى سورى فى قيبه والىش پش بلهى فى من فى السماوات مدى باشى توم رجاسمانو فى قزمه كرى الله من شى الله مگر اغا توبى باشى دالله خواهى اغا توبى حاملين دارشتى اشو من سلاتی او خدا دیو پکووالش بری کینو بیا دوباره فیضان نان ساب جو چری قیام نین درونه دری کی با یا ملتق تن کی و اشراق جلرز بنور رب هارانا بشسم کر پرانا دراب ستار سرا رب دسم سرا وہ جل کتاب عاقیم خسلش عمل نامی وجیاب النبی نراب استلیش پی لمران تول و شاد گوانن گوانن بیا گواجی ملائک محمد رسول الله گواجی جواریح گواجی بیا پلار کی چکم شہید وجل شوی داسی دان بٹول راہول اللہ پاک ویسلا موجود ہے کہ پہاڑ سے رجومانی بازاروں جاتے ہوئے نشی پورا بوال پیشاری اپنا صف سم رحم جڑی کوڑی بوال لمبی ماں ہے اللہ خبر کے جا اوھا کلچ راشی جہننم تا او فتح قدق اس بک لو پیش دروازے دا گئی رجو شر مولد پارا جود توہین پارا ادارنگ چکن جان دازاب شانتا دجو راتلو نورو صبح څه وقال له بوي جيت خزنجان جهنم ايانو درغلي تاسو ته پیغمبران تاسو د جنسنه لوستل په تاسو باندې اياتونه درپ تاسو اي رسول تاسو ملاقات اوري تاسو نه چي دا دي دیو بویل بلا يا الله پون ترغيو لیکن صاحب شوير کليمه عذاب کافرانو باندې چې کلو کو زموږه شو میاتي ونه الله او توي يا ملائکه او توي او بویل شوتا نه نوځي ابواب جهنم جهنم دروازه ته مشه به پدې کې ډير بد دي استغفر کافرانو متکبرونو د مشرطانو شیخ کسان چاغو پريزګاري کړې د نړۍ کې ریدل ویل الله نه الا ترې پرام دنيګلین حتا ترجه پوری زاجا اوه کله چرای جنت تا وافتحت ابوابها او داوی چې دروازې د مسكينو ته کلاو شوې وي وافتحت ابواب جنت دروازې به ته مخکي کلاو شوې وي ولي ډېر پارا چې د جو خوشالي زر زر ته ملو شي وش خوشالی او تدشی زر او تمیل اوشی بهمداده د دې د پاره چې د زلیل نشې د عزت او احترام الله کوي او دې د پاره چې د الله جل شانو په کله کمال کرم چې تا تاسو پیدا نشي د دې مقصد او خد دې د محقق لول یو دا د جو خوشالی زر زراشي دوی انده چې ها د الله پر کرم چې تفرقانه نشي او دې د پاره چې جوړ زلیل نشي او س او سامیل کې و, و درولې تصبورو کا دروازه بیر او چې څنګه نو تصبورو کا دروازه بیر تکو او بیا څنګه نو است ذلت هغه په لګې کنه غا یو د ملما بیا ځتی یو استا چې څنګه نو شوم ته عملو میږي بخل معلومیږي وکنجس چې څنګه نو د دیری دروازه دې بند کړی دا خو مرخي ما کې نو کوله وکنه هم دا او بل طرف ته تسوړي ستا ستدا بغلام تجګند نور معلوم یې غاڅړی تا خو نه یې دا دومره چې ګندې دا چې ورې دا بانک لري خو دې کولاو ساته دي را کولاو ساته پولیس واخه حجکه وایي وقال لهم خزنه دواوبوی دغه خزونچن سلام علیکم وجن جنو سلام دې په تاس باندې تبتم پاکو خلقو پاک ځای ترالې دنیا کې تاسو دې شرک نه د ګنا نه ځان توپ کړیو او اوس پاک شولې اوس پاک شولې د جهنم نه د جهنميان نه اوس پاک شولې دنیا کې خیر نه وای وي څه چې نه وای خیر نه وای او پاک ځای لرالي الخبيسات للخبسين والخبسون للخبسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كتبتم فادخلوها خالدين ننوزاین ننوزاین فداه جهان کې چې تاسو به فرض کې چې موږ همیشې یدلتا مقددين القلوب فادخلوها دي ته حال به نهو کې فادخلوها خالدين ننوزاین نه په افغان کې نه یودې دي کې هم د دې جه یو اے د دې شو د شي ننوزاین هم د دې ووبوي جنات جان چې کله جنات نن نوېقدرته غنه دا وې الحمدلله <سؤال> الحمدلله <سؤال> الዚ <سؤال> صدقنا وعد او غزاد لرا وعد حمد و سنا دي چې د دوی دوشته و اورثنا الارض ميراث كلا کوم ته د ځمکه د جنت نته بو او من الجنه یو زيبني صبح جنت چې څنګه چیز مونږ خوخه وا اړر خل لاجر د عمل كونکو و ترل ملائکه د تبويني ملائکه خافنا من حوالرش چار چار پر کې دن کې دال شاته رئیسه جوړه پاجي به باندې به هم jira بهنه الله تشبتن سرا وقضى بينهم بالحق فيصل بوج د خل کو کې په حق سرا وكيلو شي وينجب فرشتي وي الحمد لله رب العالمين ابتداء خلق پا سرا؟ پا پا الحمد سرا انقضاء خلق كم تسير سرا الحمد سرا شروع پر الحمدو ختم پر الحمدو واخر دا واهم الحمدللہ رب العالمین او دا عنوانات توحید دی سبخان سشی د توحید عنوانات ون دی بسم الله الرحمن الرحیم سورت مومن مکی سورت ته دی جنا حوامیم صبره شروع کی شه شیخ ناصر مجان کی لیکلی دیو حدیث دے خدای کو کی کوم زکه به چاطر شه لیکل دینونو هغه وې جهنم کې د کنه دروازې څوري وو دروازې ده او حوامیم هم څوري وو دي ااده حوامیم صبرو بن چې کچا یقین وروکه الله جل شانه او بتا زه جهنم هغه ور دروازې وي حرامي کې ځکه چې په حوامیم صبرو کې د الله وحدانيت مکمل تو سره بیان شوې ده ااده مشرکانو د اعتراضونو جړې استري ده په دې او په باور نو په دیوه یابانی دی چې کمال دی او دعوته دی صورت سورای مؤمن سره فد الله مخلصین الہ الدین محقق علی عبادت او په دی صورت فضل الله التفضل بالله مخلصا له الدين او دل تفضل الله مخلصا له الدين چرا فریاد يا والله تكوا بندگی يا والله كوان او دلائل عقلی پیش گئی پدیم او نقلی دلیل پیش گئی او د مساحصات پیش گئی نقلی صورت پیش او واکاده رجل مومنه د فیرونو د رغید غیریه مؤمن و حامي مؤمن بسم الله الرحمن الرحيم حامين اي کار پي حا م م ن ی و م ن د ا ر ی ق ز ی ل ا م ر و د ی م م ن د ا ر ی ق س م خ ر ی د ر ی م م ن د ا ر ی چ د ا ح ر و ف د ی ح ر و ف م ق ط ع ا ت س ل ر و م د ا ر د ی ا پ ک ز ن د ا ی چ ی س ن د ا ل ل د ا ح ر و ف م ق ط ع ا ت ر الان <سؤال> غزي الله تعالی نومن رحمت الله ای دل دی غافر الذنبی غناونه د تبخم کنا مقابل التوبه توبه قبلهم کنا که جو نه اصلاح او شدید لقابی الله سخت عذاب ور کول ولا دے زي تولي خوند قدرتونو زي تولي خوند فزر او د دے لا اله الا الله نسته لاي د عبادت او د فرياده نسته حاجت سر کول والا ماشواد الله نه بل څوک کله بل المسیر الله ته واپس کیدل روماني فاروق را جنا ہوئی او ملګری تا قدونی کو ختن اغه نو جوانو افس خجور بیا ډیر کول ا مسک جنن د دیچو ا دچانه ته پونږه غا له شو غا له تو اغه ایدرا شند شراب څکی او دا کوي اوی خدای نداخد توليك فخات كدايات وإنه من عمر ابن الخطاف أمير المؤمنين إلا فلان ابن فلان أما بعد فإني أحمد إليك الله اللذي لا إله إلا هو العزيز والعليم غافر الزن بها قابل التوب شديد إلي قابل التولي لا إله إلا هو إليه المصير نداخد كأولا وإمير المؤمنين ما تخلق لك لي. نداخد شارع رارع وغور يا وواي وإن الله و ا نو من الله العزیز العلیم غافر الذنب علما سوا دغره غناونه بده توبه هم په شدت دي چې توبه ته کو توبه شي قابل توبه اکه توبه نو باش نو بیا شدید الاقاب سخت عذاب ورکول ولا زاد ده او خو یو عذابم براکي زتولې د قدرتونو خاوند دې په تخت خلاصې دلهم نشي لا اله الا الله نشتا لا دي عباده دد فريال غير اللهنا اله المسير اعدو ادريل مكرر مكرر ويلي ابيرتا دي بجلاشويستا يا الله توبه ميديتوبهي يا الله توبه ميديبا نور بدا كارو توبه ويستا لا ما ایجاد جو جگر په وحدانیت مگر کسو کافرانو د دکا دی نه کی تالره د خلکو په دی اکل کې په خار کا ځبټ کړل نه تکذیب کړی دې مکه دې جون قومو ہندو نو اسلام قومو درې او आकाश کړي هاري و ډله دې رسولین خپل تیرم بارباني دې او جگړه کړي وا باطل سره دې په جنې اوله زوی کړی صراحت ونی ول دې له مافه کېفه کنه ایقاب از دا یې ثابت شو په اگر اب صاحب اعظم پنجکا پیران دی انو هم چا چادر چتون چا چا چادر څه چا چې لري چې دی عادي نه اخو یو لګ نور دی 나가 25절 ذكر بیان و صفاتونو سرا سرا ايمان روڑی پ اللہ باندې او بخنه غوڑی دغه خلق کر پې ایمان دادي او وای داسي اے رب و شاد شین رحمتن و شیت د فراخ دارشن دا پر رحمت او پر علم کی یا الله ش رحمت او علم دارشن دا پر اخ دے بخنه او پ کا خلق ته چ توبه او باشه یا الله تو داستا بندگان ته توبه او باشه الله او ته بخنه او کی صرف پر مخ را دي څومره پرېشتي 170000 فرشته چه دو پاره مقرده ده؟ صرف ده بخنان ده وقتلو دو پاره ده مسلمانو دو مسلمانان چه توبه باشه استاد لاری تابعداري کي استاد قانون تابعداري کي وساتا الله جل رازات جهان دن نه ايرا باهن باسه جل راغا جنات ته جاميشه در پالكيدلودي تاو سواده کړيدا يا الله زان غورا نا وا منو چاسرا سرا صلاح مين اب ابن كاملي جل پران واز و اج نديو خزي و حضور يا ديو بچي ان كان تل عزيز يا الله تزور و حكمت نو خاوني وساتا جل راغا بدعذابون نا اياكن چ سو وساتيت بدعذابون پدغورجي اياكن تاور بني او دا جي ازیمہ کامیابی امدقا را دا دعا کانی سو کئی آغا حافی نلارش شار شابتی را چه دار شابتی را چه کم فرشتی دا دا دعا کانی کئی این نلج نیکن کسان جا کافیران جواد با اتا اپده شیل مقت خدای غساد دیر لوی دام این مقتی همستاس و غسینه چه تاسو کرده و ایز تو دارو نایی لال ایمانی آقا واشی تاس رابلل کیتا لال ایمان, تاسو, ایمان تا تاسو کفر کرده و دنیا کی چیو سریبه تا دا دعوت در کرده ایمان و در ترحیده آتا بچه نینکار بیا کرده و اوست کن تعالی عزب الله قالو دوی مې رب بنای رب امام تاسنه دې مړی کړو دروازه لږه د دروازه لږه یا الله به موږ اوس اقرار کوو ګناهونه نا ایا شته دې وته له په یا الله چې تسوډه ګوي چې موږ ووزو اوس او وستو بابا سو وستو بابا قبلی السلام علیکم دا ذکر دے جانم طلباء نو خبر ادا شو عزت اللہ وحده کل دعوت باور کرے طرف تا جان کفر تم تا سب کفر کو کفر تم کفر بڑی کو وں یشرک بھی کلمہ جشرک او کہ اللہ سرا اور کیا بچے شرک کو تا یقین کو فالحکم للہ فیصلن ندیا اختیار کی جگہ چت ذات اللہ عزت دے اللہ غزا دے چوری حمایت خیر طاقت قدرتوں دلائل اور ناجلے تا وما یا تذکر اپنه اخلی مگر اگر سوچه انابتی لله لرین خبر داده دو دا دا دا سورت دعویده فدرالله مخلصین الله الدین او ته اوازو کاللاتا یعنی بلنو کاللاتا تو دست جهال کیا عبادت و الله مخلصین الودین پدا چې هغې چې تاسو به خالص کوونکی استید الله پاک غری عبادت لر درو عبادت درا خالص الله تعالی ته بندګی وکړه کافر د عبادت غری بد بغنی نو نڅیر بابا علی رحمت تاسو مکووا دعا جاری ما کا صرف یو الله تکوا او بندګی صرف یو الله کوه کافر بد غنی غنی بانو د کاپیر چا نه وله دغه کاپیر دې بد غنی نو خو ما له دا غیر الله ته چې سور چغ کافرون ولو وما دوال کافرین ایلا فی ولال او دارنگی چکم دینو ویو مل قیام ای اکفرون بیشرکی کم او دارنگی ومن عبداللو او چو مانا شوا غڈ کافر دے غڈ مشرک دے پس شغد اسم تفصیل سراز دل دے او دو دمس شیشو ولو کاری ها کافرون قوم باندې دونه د سره سبرای شي داخلك په میدان ته وتلې وي لا يقال لهم شيئ و انه په ټیجی په الله باندې هیڅ شي وشي الله به باچې د چا د ننه ټول بغل شي وې د باچې د چا د ټول بغل شي لله الواحد القهار بنت الله وي چې دا هغه زاد د پاره ده چې دا یو کو زاد دی زره ورده او البته چې ګننه د قهاریت صفت به غالیوی دنیا کې تشيره دنیا کی غفاریت صفت غالب دے احال تازلے پا میدان حشر کی قهاریت صفت ذکر ہر یو پیغمبر چا نفسی نفسی چکوائی که نا نفسی نفسی سلم سلم ذکر قهار دے اِنَّ رَبِّي غَزِبَلْ يَوْمَ غَزَبًا لَمْ يَغْزَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْزَبَ بَعْدَ لِوْمِ مِثْلَا او داو د آدم انسان خواله چې کله خلق راځي کنه چې تاسو مونږه پلان نه نېکني سوالو وک الله په کتاب مست سره شروع کی په دغه واکه هغه بوې چې نه ربي غضب لی او مغظبا یقینا زمو رب نن دغه غصه شوې ده نه چری مخه دا چې غوسه وو نه باندې دې نه دا غوسه شي اماله یا عزیز سوال نشم کوله لا چې چتا چتا ابراهیمه هم فاطمه نوای هم فاطمه نوای هم برولی ابراهیمه هم فاطمه ابراهیمه علی سلام برولی چګم دنو موسی هم فاطمه موسی هم محمد رسول الله او ویزه په سجده پریوزم په سجده او روز په میزداد د دنیا ازوبو و ثنا به ما تعال ته یاد شې چې اوس نه یاده الله یا عمره زماي ماته باواز وشي نذل دګورا لله الواحد القهار اله یوم ان نرى تجاجه دبر فشار یو نفس به ما کا زبر څوک ورنه چا وکړي ظلم نشته نن ورځ یقینا الله بځوري صاحب کوي ځکه الله عليم دی قادر دی نو صاحب کی لټوالې کول راځي سړې ناپوي یا قدرت نه الله په اکثرات ډول سي بدون کامل طریق سره دې موږ سره له صاحب دکره و انذرهم الیش چا تپوسو ګ څنګه <سنجابو> وکی حساب د دو دومره مخلوقات سره الله صاحب څنګه وکی هغه کما یرزکو څنګه چې د دومره مخلوقات الله پخریز ورکې نو دا شي حساب هم کوي اوسه نو رزق ورکول شي د دومره مخلوقات الله په یو شي کڼ کیږي په یو وخت کې ولې نظام نشي کولای الله اکبر صحیح حساب و آن ژر موی راځي خالق لرايو ملایزه فاجا غورزنه چنيز دی دا ازل قلوب راځي زونه ده خلق ول دل حناجر دی ګورګورز تا بل شي دلی کاظمین ده غم د وډک نم د غمونو نه وډکی مولي ظالمین نهشته ظالمان دو پرمین حمیمین نه ګرم دوستانش تا نه شفیر او شپارش کوونکی چې داوی ومن لشي یا لمخاینات لا یونی الله یې ژپی جن ماغه خلق لراځي داوی سرګی خیانتګری او تاسو هم زپوی چې دا زری څنګه نشه سده چگون در کوچه گروانی از ماسی پت پت پرادی زنانا یا زنانا پرادی سدی تا گوری پت پت اللہ استاد اخشانا گر روستر گمانی زپویگم اکنه و ما تو فی صدور آستا پسی نکی چگر زی پا غام زپویگم پرادی زنانا تا گوری از روی که چگر کرل ریبل که و دیام زپویگم خواه والله يخزي بالحق الله فیصل اگے حق سرا اگر تو چھی دی اوواز کے غیر د اللہ نہ جو فیصل نش کولے چھ ان اللہ یقنا اللہ پو گور دین کلہ دین کلہ ای اجن زی پزما کی شو کران جان نہ خلق چھ مکس تر شین قانو دیو ہم دیو شدن ہم قوتن دیر مضبوط تو پلے قوت کی فلا جو دزما کی پسرا ولو کی آباد ولو کی فا ما کان من اللہ بن واق د اللہ ترازکه بیان نو بشه tune dan qa da لل fujtu Fi ta حman taqaarun ta faقالal le t سا fo bil وقت ki سun zaamuسا zaجاu ge da در je maجا kira du حqa min na qu firu اوul na la zina za xbu جيman ule ماسا سرra jci pri de de bi oldu paraxi jiوي وای ما پریده وای اختلو چه مرکه ممسال اسلامه ولی در رب الله تدیچه او با شیخ پردر تدیچه او باسی دل سڑے چغننه چنیولین تو الله وولی ویدنی چی چلی کرده ده پانسی کومی، وولی گنات چکرده ده؟ اینی اخا فوزی ریگ ما چا یوبد دیل ته استاسو آین تخطر ده؟ قانون تخطر ده؟ ایوبد دیل دینکم استاسو آین تکم نی آین کی گوچی وی؟ آین چی؟ کی پسی که گوچی گو گو او ایو زیرا فیلارز الپساد، یا پزمگه کی پساد پیدا کلواری تخت رانوالتکی انقلاب راولی پ دا خطره دا چې کومه کچا والی ده نو په کې ته مصالح اسلام صلی الله علیه وسلم دا غا اړیل چیلنج کوله نه وي دا غا چې کوم دین د ډیکټاتوري نه وي نو موسازم دا خطر و نه ما زړه په عبادت کې کوول و نه اسرائیل په عبادت نه کوو دا الله په ها په کورونی کې ځانه کورونی کې بني اسرائيل منځونه کوو کنه کوول نه ها کی روانه نه خود دلته کی مصالح الله رسولی گچید تاغوتی نظام چگمنو بعد در هم بر هم کی آزادی تاغوتی نظام تگنه دړي وړي کی خود دې په دوګنی تاغوت سجینو آی زریګما جستا سجین بغان خود دین سو د پیرو خدا تاغوتی نظام وکنه به استاد سجین خراب او وایو زریاب ظاهیر کی پزمنگی پس کی پساد نو کله چې ستا په ملک یو قانون چې چی تا چیلنج کړی نه وي وای نو هغه وخت پوري او کله چې دې قانون چلنج کوي زمونږه قانون د فطرت ده زمونږه کورسې د غدره او یې نسیونه نسیږي د اخلاص نشي الله اکبر او قال موسی موسی اس وروي اني اوستو برات به زه پرانې پراب پوری رب زما د استاد او رب او رب زما د استاد او رب او مین کله متکبر هر یو دغه شان مشروط نه ایمان وروړي په قیامت څوک چې دغه شان د آئین جوړې د الله قانون څخه قابل کې نو دې داوود ربوبیت وګ کنه ځکه خو فیران ویلې چې زه سیما ربیم قانون ساز خو سیمه لابل څوک چې موږ نه قانون سازي کول ما علمت لکمن اله غیر وایي زستا سوره بیم کنه مطلب دغه مساسمه چې نه زما رب او امن کله متکبر هر یو دغه شی مشروط لکه چیرون دی لا یوم بیامله حساب ایمان نه رولي په سبانی فورزه قیامت باندې او توسله بیان وکړه یو د یا مطلق قومی یاد ترزوی خوار سنچو اللہ پاو داغی تعبیر قیمین آلی فیرون سرا مون داغی وی حزقیلو آیا حبیبو یا چنین شمرونو یا شمعانو ارتوی ار یو چووو کو یو سرے لی مومین ایماندار وقال اگو اس را پاسید در مساستان پر حمایت کی وقال رجل مومینو ویلی یو سری مومینو ایماندار مین آلی فیرون اچراغد فیرونیانو نوو یاکتمو ایمان او او دے پتو او سپور ایمان وسکاراک یا مزبوط ساتلیو دے اقبل ایمان لرہا یاکتمو ایمان او دا ایمان پتھ کرو او سپور دشیرون دیرنان و جا من اقصال مدنیتی رجنی اسرا چوویلیو کنا نا غصر ایدے منالی فیرون ایمان او ایمان او ایمان پتھ ساتلیو یا ایمان مزبوط کرو ا تا یا تا سوځ یو سړی لره چې وای رب زما یو الله یو سړی دا وي چې رب زما یو الله دی نو تاسو غوښنه ايکنان راغلي تاسو ته پوښښو دلایل سره موږ د خدای ترپنه کدي دروغ وي نو پاغه باندې به دا دروغ وي وای نو برسې تاسو ته با ځغه زوبونه د دنیا چې تاسو سره واده کوي آی ری تاسو لره با ځاخه لکه لکه په معنا د کل سره راځي اي کل یا با دی یا باز نه مراد د دنیا زو مراد دی یقینا الله <سؤال> تعالی نړۍ حقیقت جلاځی ته څنګه درو جلوي ای زمو قومه تاسو لپاره بچی د ننو ظاهیر نه زرهور استه پیزما ککې څوک به موږ سره یادو کې د چرا شي قال فراونو ویل ما اوريكم زن خيما تاسو ته مغرغا چزينم زما پرلم چې ترازي نو عقدت خيما ما اوريكم نه خيما تاسو قانون الا ما را مغر چکم ما دې له دا قانون تخيم اضا زما قانون چکم دنه دا بنئ مگر سم قانون وي ما احجيكم نه خيما تاسو ته مغرغا سبيل الرشاد سم لارده تخيم نور نشاله سم لارده وقال الذي ولى لسديسي من وروي جما خو مزيري کما پتاس باندې فشار د غورجي در ډالو د کافرانو لکه فشار د حالات د قومن الحاجانا سمجهون ول جنا کسن چې دغه نور سو تیر شوی دي ندير الله په اراده کوم کې د ظلم خپل باندې غاڼ باندې الله چې ته اراده د ظلم نه و یزما قوم اینه خب زیره که ما پتاس باندې یوم تناد غور د आवाज ورز ورز ده باز باز باز تشردن आवाज نه خیر چد ورز ده یوم طلاق یوم تناد ته د دوزخان بعد جنان جان ته आवाज کوي جنتی بعد دوزخ الله چې د ساکه ما وعده و او جنتی د بعد دوزخی आवाज کوي نو څو رغو ورز اما فیزو من المای او من مرضاۃکم اللہ ندادو تناذل رزا یوما توالونا او اورس بہی چتا صبح اورے پیشاب انی مالکم من اللہ تو خدا عزوجا من چوک ساتن کے چل رچ اللہ بلا رکی نش اشاوہ د توحید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمنت لازان از دیمین چوک جنگیرار اور سوالی پروکرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیر